A múlt hét embere 117 perc című délutáni magazinunkban meghívásomra az Emberek vagyunk Egyesület vezetője Nosz János volt, aki emellett többek között videó blog készítésével is foglalkozik, vagy ahogy ezt manapság mondani szokták, vlogger. A következő közel egy órában a múlt héten vele készített interjúkat hallgatjuk most meg újra. Hétfőn és kedden Tóth Mónika, Szerdán Péterfi Ferenc, Csütörtökön Görög Mária, pénteken pedig Kazinci Bálint és Szabó András beszélgetett vele. Kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Köszönöm, állgató Hogy van már? Hát köszönöm, vagyok. Az mit jelent? Megvan éppen, hogy csak megvan, vagy már javulgat? Javulgató köszönöm. Most már... Most már egyértelműen minden egy kicsit pozitívabb. Mm. Pozitívan is kell nézni, különben aztán csak negatív lesz az egész. Azt mondja, hogy pozitívat kell nézni. Az életében volt egy jó néhány forduló, ami miatt, hát mondjuk így, hogy megtanult, vagy megtanította az élet arra, hogy pozitívat nézzen, hogy is mondta, hogy a pozitív dolgokra figyeljem. Hát igen, talán az az egyik legfontosabb, hogy az ember úgy szemlélje a virágot, vagy úgy szobáján hozzáállni, hogy a pozitív dolgokat nézze, és, és mindenben inkább a jobbat lássa, mert ez különben aztán negatívan, látok sok olyan példát az Egyesület ten keresztül is, uh -huh. hogy sokan, sokaknak az, az egyetlen akadálya a saját maga fejlődésé, vagy, vagy a saját rossz helyzetének a, a, a kívében, hogy csak a negatívat látja. És hogy amint megvilágítjuk neki, milyen pozitív lehetőségek vannak, a kicsik is, de pozitíva, az rögtön segít azon, hogy tovább lendüljön egy aktuális problémán valaki, és akkor. Ez már rögtön segítség is. Mindig ilyen volt? Gyerekkorában is? Mert hogy nem könnyű életkezdete van, és akkor hol fordul ez át odáig? Mert az, hogy aztán az Egyesület megszületik, az emberek vagyunk, Egyesület megszületik, odáig nagyon hosszú az út. Tehát hol lehet... Hát, hosszú. Uh -huh. Az ember talán, talán nem is tudom, ez is szület, így születik az ember, ezt nem tudom, hogy ez, ez mi lehet, de talán az a lényeg, hogy az ember mindig hozziváláson. Én egyébként azt tapasztalom, hogy um, én nekem a rossz, negatív dolgokat például törli is az agyam egy ideig. Tehát nagyon sokszor van, hogy valaki figyelmeztet, vagy emlékeztet valamire, ami aztán, uh, ami aztán nekem már nincs ismeret tulajdonképpen. Uh -huh. A pozitív dolog megvan, a negatív meg kitörődik. 25 éve zenél. Igen. Az egy nagyon nagy szám abból a szempontból, egyrészt, hogy mennyi idős, másrészt pedig az, hogy ez egy negyed évszázad. Mi a zene? Mi a zene az életében? Hát én óvodában kezdtem el zenélni. Ehm, voltunk egy kiránduláson, ahol egy, egy neves dobtanár kísért minket, az egyik óvodatársamnak az apukája, és a rádióban ment valami zenemére, én kopácsoltam, és akkor mondta, hogy én kezdjek el ezzel foglalkozni. És gyakorlatilag azóta van ez az egész, és ez, a, ez a 25 éves főleg a dobolás, Uh, és uh, hát zongora is van benne, meg mindenféle, én azt gondolom, hogy a zene az nagyon jó terápia, uh -huh. és, és nagyon jó hobbi, nagyon jó kifejező eszköz, szóval, hogy ez, ez mindenképpen jó. Mit ad önnek a zene? de most attól függ, függetlenül, hogy mennyire jó terápia meg 25 évig csinálni, azokban vannak olyan hullámvölgyek, de aztán dögivel, amikor az ember azt mondja, hogy nem, ez túl nagy fáradtság, túl nagy áldozat vagy, és akkor gyakorolni, és akkor csinálni, tehát minden nap felkelni, minden nap ö, csinálni, azért ebbe kell kitartás szívóság. Hát kell, de igazából annyi, annyi az egész, hogy az ember, hogy én mondom, hogy óvodó csinál, ez tehát nekem ez, ez nem egy, nem egy nem egy plusz feladat volt, hanem gyakorlatilag mondom, mióta az eszemet tudom, azóta, azóta ez van. Talán az egyetlen olyan dolog, ami engem a zenével kapcsolatban egy picit negatív volt, amikor mondjuk el kellett menni és kellett tanulni, vagy kottával kellett foglalkozni, az, az nekem egy picit megölte a zene szabadságát, és úgy voltam vele, hogy ez lekorlátoz engem. Sokszor nem értettem, miért tanuljak bizonyos zeneszerzőkről, amikor ez nem fogja előrevinni a zenei tudást, de hát aztán annak is biztos hogy megvan az oka, az is fontos tud lenni, de hát uh, alapvetően tényleg maga a zene, zene öröme, amikor az emberek együtt vannak egy színpadon, egymásra néznek és tudják, ez egy külön nyelv, úgy is mondhatnám, egy külön, egy külön nyelv tényleg, amit azonoló uh -huh. emberek tudnak együtt csinálni, és ezt élvezik azokat, akik lent állnak és hallgatják. Emlékszik el arra, amikor először megfogalmazott a fejében, vagy inkább a fejükben az Emberek vagyunk Egyesületnek a, a, a gondolata, mert hogy a, a tevékenységekről majd beszélünk, vagy beszélgettünk <gül> holnap, de hogy egyáltalán a motto, vagy inkább a, a küldetés, a drive az mi volt, hogy az Emberek vagyunk Egyesület létrejöjjön? Nem is tudom pontosan, talán az volt, amikor mi is rádiót csináltunk, <gül> itt rádiót csináltunk, Loboda már barátommal, aki látássérült, és ő jelentkezett hozzánk, hogy akkor ő jönne hozzánk. És ha elkezdtünk ezen ezen, ezen fírozási, hogy hogy lehetne ezt, ezt jól csinálni, hogy lehetne ezt, ezt hitelesen csinálni, meg úgy, hogy, hogy bejegyezni valahogy, hogy ez egy, ez egy fontos, tényleg egy olyan dolog, ami legyen, ami működőképes, egy egy rádi üzemeltetés, egy műsorüzemeltetés, ez valamilyen jogi formula kellett. És akkor volt, a, volt egy ilyen ötlet, hogy egy egyesületet, ami ezt üzemelteti. És aztán valahogy jött tovább, hogy mi az, amit még a Márk, látásérőként nem tehet meg például, így itt ugye az autóvezetés, ez volt az egyetlen dolog, amit én mondott, és akkor rájöttünk, hogy van azért egy-két dolog, ami, ami, ami bizonyos embereknek nem lehet, de meg lehetne oldani, vannak dolgok, amikor a nagy, nagy egyesületek nem tudnak foglalkozni, mert nincs rá külön már idejük, energiájuk, és akkor úgy döntöttünk, hogy mi több-több célra megcsináljuk ezt az egyesületet, és akkor létre is hoztuk, hogy csináljunk a rendezvényeket, hogy foglalkozzunk akár a, a fogyatékkal élő, akár épp embereknek olyan problémáival, amiket nem tudnak megoldani, akkor találjunk rá megoldást. Találjunk munkát, meg iskolát, meg mindent, ami, ami akkor éppen ott a, a környékben volt, és és mém, oldjuk meg, és próbáljunk meg segíteni egymásnak. Ez volt igazából a lényeg az egésznek. Mikor lőtt létre az emberek vagyunk egyesület időben? Hát, hogy három-négy évvel év leszünk. <TP> És a, a célja az mi volt akkor a rádiózás, hát technika megvalósítása? Annak az is volt a célja, aztán rendezvények, olyan rendezvények szervezése, ahol, ahol valami olyasmit lehet csinálni, mint például ugye volt a vakoknak az autóvezetés, hogy ezt is meg tudtuk valósítani. Vagy, vagy hogy el tudjunk menni, tudjunk, tudjunk, tudjunk akár támogatásokat is szerezni, tudjunk valamilyen, valamilyen olyan jogi személy lenni, aki által tudunk, tudunk segítséget kapni, amire, amire által hitelesek leszünk, és tudunk uh, programokat szervezni, tudunk segíteni, és a többi, és a többi. Szóval tényleg ennyi volt az egész uh, mögött. Nem voltunk sokan, az volt az érdekes, hogy voltunk négyen, öten, akik ezt gyakorlatilag egy, egy hét alatt mondjuk megálmodtuk, és aztán később lettünk többen. Jó uh, jól, még pár aktív tag, majd uh -huh. ennek is eljön az ideje. beszélgettünk arról, hogy az ön személyes életében mik voltak azok a fordulópontok, amikkel eljutottunk, az emberek vagyunk egyesületig. És akkor én azt ígértem, hogy valamennyit még beszélünk az egyesületről, de ugyanakkor viszont megnéztem én azt, hogy, hogy a vaklárma rádió működése az így hogyan van. Nem túl sokat találtam róla, úgyhogy önt kérdezem, hogy mi újság most a vaklármával, hogyan épültek fel, illetve mi az, ami az elmúlt években történik a Vaklármában? Hát a Vaklármával egy picit szünetelünk most, ez az igazság. Uh -huh. Mert az volt a tervünk vele, hogy csinálunk egy, egy, egy műsort, amelyet mi úgymond legyártunk, és akkor ezt a több rádióba ország szerte lejátszák majd, és sikerült is egy ilyen 17-18 frekvenciát összeszedni, de valahogy mindig úgy alakultak a dolgok, hogy megcsináltunk valamit, akkor minden rádiónak ugye különböző elvárásai voltak, közben mi is, hogy akkor még vagy tanultunk, vagy dolgoztunk, vagy robod a márkkal csináltuk ezt, és, és aztán ez egy kicsit pihenő pályára került, és most is azon van, sajnos ő is dolgozik, mellette csinál ezt, azt. Uh -huh. én is ugye, dolgozom a két gyerek, stb. Úgyhogy egy picit pihen a dolog, de nem teljesen, szóval azért van ennek uh, egyéb uh, vetülete is, és ez lesz majd talán az, ami nem csak hangban, hanem valamilyen szinten képen is meg fog jelenni egy vlog formájában, mert azt könnyebben tudom én is kezelni, és ebben tudunk majd közösen tevékenykedni, és ez fog folytatódni majd egy kicsit, talán most ilyen modernebb formában. Érdekes, amit mond. Azért feleseltem rá, mert ugye, hogy a rádió esetén az ember a füleire hagyatkozik teljes egészében. Ez egyébként a zenében sem árt, de hogy ugyanakkor viszont például azt mondja, hogy drónpilóta is. Azt hogy tudja csinálni? Hogy, hogy tudja csinálni? Ez igazából nagyon egyszerűen működik ez az egész dolog, az ember igazából, amire nyitott, azt, azt mondjából fogja tudni csinálni, uh -huh. az ember valamennyire, amennyire ugye ezt hallja is, bizonyos színpontból lehet ezt látni is, vannak mindenféle lehetőségek arra, én azt gondolom, hogy, hogy illusztráljuk azokat a dolgokat, amiket az emberek látnak, ezt valamilyen szinten hangba is lehet átadni, és vannak ugye olyan lehetőségek is, technikai eszközök is, amik, amik át tudják adni ezt, ezt az élményt, amit az ember akár drón, drón, drónozás közben uh -huh. lát, hall és, és átél. Hogy tudja ezt átadni? Tehát, hogy most, hogyha, most akkor azt játszom, hogy becsukom a szemem, tehát nincsen semmi más. Mondjuk talán a, hallgatok a szem, szemben vagyok annyi előnyben, hogy hogy nagyon sokat kell dolgoznom, és figyelnem a fülemre, amúgy is. De most becsuktam a szemem. És mi az, ami mondjuk egy drónrepülés során érzékeltethető velem? A hangban talán a magasság, sebesség... A magas, így, ezt mindenképpen, ugye a drónnak van azért egy, ez, ezért egy hangja, attól, hogy miért használ az ember, többféle van. Mindignek van egyfajta hangja, amit lehet hallani, hogy milyen magasan van, milyen közel van, milyen gyorsasággal, vagy azért a sebességet nagyon lehet érezni, akár hangban is. És... Van még azért egy olyan lehetőség, és az ember, én azt egyszer, egyszer- egyszer volt ilyen, hogy, hogy látássérültek voltak, akiknek el kellett mesélni igazából, hogy milyen ez az egész, és hogy mit lát az ember, ezt valamilyen e, zenei aláfestésre és nagyon jól lehetett, e, elő lehetett adni, hogy éppen akár milyen, milyen, milyen, milyen magasságban mit lát az ember. Szóval hogy ezt át lehet adni, hogyha az ember uh -huh. nagyon. Nagyon akarja, ugye vannak erre azért korábbi filmes példák is, és ez, ez izgalmas azért, hogy az ember hogy próbálja, hogy légy. És igen, minden embernek máshogy lehet átadni talán azt, hogy, hogy mit látunk éppen, vagy milyen, egy, milyen egy, egy látvány. Én ezt leginkább talán a régebbi mesefilmeknél láttam vagy gondolom, hogy ott lehet ezt igazából érzékeltetni, amikor a gyerekeknek ugye úgy adják át a hangulatot, hogy alatta mindenféle zenék mennek. Uh -huh. Tomi és Jerry ugye megy, és valamit csinatokról akkor de mindig valami zene megy, és az, ami igazából a hangulatot megadja, itt is körülbelül ez lehet az, ami, ami átad valamit. Best of hét embere János, aki az Emberek vagyunk Egyesületnek a, az elnöke. Jánosról még sok mindent biztosan el lehet mondani, és a többi napon is hétfőn kedden és majd az ezutániakon is ez volt ezekről szó, de nem tudom, arról beszéltetek-e már az előző napokon, hogy te vlogger is vagy egyúttal, Igen. és most éppen itt beállítottál mindenféle szerkezetet, úgyhogy hogy a mostani beszélgetésünk is talán része lesz egy készülő vlognak. Erről egy pár mondatot szólnál mielőtt esetleg más témához? Fogunk. Hát igazából annak idején én is rádióba képzeltem magamat, de rájöttem, hogy ez sokkal bonyolultabb annál, mint hogy, mint hogy én ezt egyedül tudjam csinálni, ugye ez kell, technikus kell, egy csomó minden, és amikor abban a problémában ütköztem bele, hogy több embernek kéne egyszerre ott lenni, és a többi, és a többi, akkor jött be valahogy a divatba, vagy a köz, a közbe ez a videó blogolást, tulajdonképpen, uh -huh. és akkor én azt gondoltam, hogy ez nekem nem igazán való, de rájöttem Te ilyen végül technikai kütyűs valaki voltak? Hát annyira nem is igazán, is? De, de talán most. egy picit. Most már inkább. Aha, tehát rávetted Igen, magad. és akkor azt gondoltam, hogy ezt, ezt ki kell próbálni, és megtetszett a dolog. És miket csinálsz? Milyen témájú Hát anyagokat? Most például a fontosabb az, hogy készülök egy olyan sorozattal, aminek az a címe, hogy szakmázó. Ennek az a célja, hogy azoknak, akik most pályaválasztás előtt állnak, azoknak valamilyen kis útmutatót csináljunk. Egyrésztről, másrésztről pedig fogyatékkal élő embereknek is, így jön be ugye az egyesületnek a rész, hogy a fogyatékkal élő embereknek is hátat halálunk olyan munkákat közben, olyan állás lehetőségeket, amikre nem gondoltak eddig, uh -huh. és, akkor, és akkor ez egyben ezt, ezt is segítheti elő. Ez egy sok részes sorozat lesz, remélem, nehéz előkészíteni. Hát, ha filmesen csinálod, akkor még bár lehet, hogy erre is gondoltam, már érdekes lehet az is, hogy vannak olyan foglalkozások, azok a története nagyon izgalmas, Igen. és nagyon jól bemutatható, tehát színes lehet. Na, tehát akkor ebben a munkában egy, egy apró állomás vagyunk most itt a stúdióban. Igen. Az Emberek vagyunk Egyesület, mondtad, hogy mozgássérülteknek, vagy általában sérültek. Hogy sérültség... általánosan fogyatékol élő sérülőknek. emberekkel foglalkozik. Először volt látássérültekkel, uh -huh. Márk által kerültem kapcsolatban gyakorlatilag velük. Loboda Márkról, Lobodomárk, aki kollégánk itt a civil Igen, is nagyon volt, kedveljük őt. Volt korábban is én internetes rádiós barangolásom során más, aki látássérültként volt, egy debreceni barátom, uh -huh. és, és aztán így kezdtünk foglalkozni, aztán később csináltunk parlamenti látogatást például, vagy elmentünk ilyen, kaptunk ingyenes belépőket az állatkertbe, és akkor ott már, ott már volt arról szó, hogy nem csak látássérültek, hanem mozgásérültek uh -huh. és egyéb és mi a Indítékod vagy a motivációt, hogy ilyesmivel elkezdtél foglalkozni, vagy hogy ezt ennyire fontosnak tartod? Hát nem is tudom. Talán, talán az, ahogy, ahogy megismertem. Ugye mindenki egy kicsit fél e, a tőle különböző emberektől, vagy az emberekkel kapcsolatot teremteni, azt láttam. És amikor én megismertem mondjuk a Márkot, maradjunk nála. Ő az akkor egyik ilyen emblematikus ő az egyik barát, nagyon fontos tagja, Aha. egy lépése ennek az egésznek. Akkor, akkor nagyon jól, jól lettünk, és nagyon, nagyon megtetszett az, hogy, hogy ő nem... Egy problémaként kezeli ezt uh -huh. az egészet, hanem ő, ő így a természetesen, és nagyon jó fel, nagyon lazán adta elő magát, és ő ilyen az életben is, és ezt megtetszett. És azt gondoltam, hogy, hogy ezen, és megkezdtem, hogy mi az, ami, ami neki hát. Hátrány, vagy mi az, ami neki nincs meg, így jött be az autóvezetés kérdése, uh -huh. ugye, mint a Egyesültettség csátunk, és akkor elkezdett érdekelni az, hogy kinek mi az, amit uh -huh. a saját állapotától függően nem tud, vagy nem tudott eddig elérni, és akkor az volt a cél, hogy ezeket hozzuk meg, és próbáljunk Teh segíteni. Tehát neked nem valamilyen személyes érintettséget nem, nem, hozott nem, nem erre nincs. a dologra, hanem, hanem, hanem egy ilyen erős élményed, barátok, Több, ismerősök. Igen. És az nagyon fontos, már legalábbis számomra érdekes, hogy mondhat, hogy hogy megérteni másokat, hogy a, a, akik más milyenek, hogy azok is, azoknak is milyen. Az Egyesületről már elkezdtetek, ha jól emlékszem, beszélni, de, de mi mindent csinál néhány mondatban azért, ha összefoglalnád a, a, az emberek vagyunk az Egyesület. Az Ömrőlük Egyesület rendezvényeket is próbál csinálni. Tehát ilyenek voltak, amikor látogatás a parlament, de vagy például ugye, amit mondtam, hogy oltuk az állatkertben, de van saját programunk is. Mm, ez például a közlekedési családi nap, amit idén nem csináltunk, de eddig három évig csináltunk, és jövőre is fogjuk. Itt például látási lehetett autót vezetni. Uh -huh. Akkor ott voltak mindenféle más kisebb egyesületek, ott voltak mindenféle játékok, közlekedéssel kapcsolatos dolgok voltak, akik meséltek az épeknek arról, hogy mi, mi a különbség volt akkor, olyan, hogy kerekesszékkel bekipróbálhatták azokat, akik nem jönnek. Tehát, hogy mégis kicsit is egymáshoz közelebb hozzuk ezt, ezt, a, ezt a helyzetet, ez nagyon fontos volt, és hát ugye az Egyesületnek vannak azért még tervei, nyilván ezzel szeretném csinálni ezt a, ezt a szakmázót is valamilyen szinten, illetve szoktunk segíteni minden karácsonykor, például ingyen fenyőfát viszünk a rászorulóknak, és ahol tudunk, most már a is viszünk ödekeket. Ez szóval... azt jelenti, hogy, hogy nem egy folyamatos szolgáltatást nincs az egyesület, hanem, hanem alkalmi, lökészerű események. Mi abba próbálunk igazából ott lenni, a szeren, hogyha tudunk, hogy vannak ugyan nagy egyesületek, akik képviselik akár a látásérülteket, akár a hajléktalanokat, bárkiket, és mi pedig Külön egyenként, ha tudunk segíteni még egy ügybe valakinek, akkor abban eh, próbálunk rendelkezésre állni. Tehát mi egyéni dolgokon haladunk és lépkedünk előre. A, ki az, akire támaszkodni tudsz? vagy tud, a, a mi az egy többes szám, szűkebb vagy tágabb magja nagyon van ennek szűk. az egyesületnek? Tehát mindig, vagy van a feleségem, okay. nagyon fontos megemlíteni az, aki a jogi részét viszi igazából, van a, van a Márk, és van egy-két barátom, uh -huh. aki, aki, aki rendszeresen segít, de ők sem az egyesületben, hanem inkább ebben segítek én, abban segítek én, és mindenkire uh -huh. van egy külön segítség, aki az általában rendszeresen jövő dolgokban de van, segít. De van valami olyan szervezet, intézmény, aki, akire itt támaszkodni tudsz ebben a dologban? Nincs, semmilyen támogatásunk nincs. Mert azért nincs. igen, ezt akarom, hogy ez a, ez a működéshez, ez, ez a munka, ez valamilyen a ti belső erőforrásaitokon túl azért más erőforrásokat is igényelhet. Ezeket akkor adományokból innen-onnan próbáljuk hát, Próbálunk best. adományokat is, bár ezek kevésé vannak, amik, ami a anyagi részét illeti. Az általában úgy szokott működni, hogy most nincs is nem, de ilyen uh, nyakpántos kulcs szoktunk csinálni. Akár cégeknek, akár uh, Pártoknak volt már, hogy választásokon sikerült, vagy autós, vagy bármilyen olyasmi, ahol ezeket uh, úgymond el lehet adni. De ezeket mi nem eladjuk, hanem, hanem ezeket adományokat, aki ad nekünk, annak adunk, vagy csinálunk ilyeneket. Uh -huh. És akkor így szokott lenni olyan, hogyha valaki támogat minket, akkor mi adunk neki valamit cserébe, és akkor. Hát ezek ezáltal akárba, akárba, ilyen szimbolikus. Igen, ilyen szimbolikus. Ilyenek oh, szoktak lenni, nagyon igazán. És ez mondjuk probléma is, hogy nem igazán van benne. Um, Ebben nincsen támogatás, nincs benne pénz, amivel uh -huh. tudunk. Ezeket többnyire mi szoktuk összeszedni. És ami pedig, ami pedig a, a, mondjuk a karácsonyfa projektet, vagy bármit illet, ott például mindig mi is megkapjuk ezeket a dolgokat, amit aztán igazából mi, mi csak szétosztani tudjuk. Uh -huh. És így nem, mert sokszor volt olyan már, hogy egy telepen ott volt még háromszáz fa karácsony napján, és akkor az nem ennyi már kárba. És akkor még aznap éjjel mi azokat kivittük. Nem is minden, de sokat. Tehát tűnt. igazából egy olyan rugalmas közvetítő szerepet a tijátek, ami a nagy szervezetek, nagy segítőszervezetek és a, az érintettek közötti hiányokat pótolja. Igen. Ezt veszem ki abból, amit mondasz. Igen, de ez nagyon fontos szerep szerintem. Szóval hát ez egy... ezt én abszolút respektálom. Igen. Akkor tulajdonképpen ilyen segélyeket vagy ilyen támogatásokat ti csak ilyen áttételesen adtok? Tehát nem, igen, nincsen. igen, igen. Mert azt gondoltam, hogy esetleg arról fogadlak, de lehet, hogy akkor ez nem igazán jó irány, hogy, hogy van-e abban a tapasztalatot, hogy a, hogy a segítségnyújtásnak néha van felelőssége, hogy az emberek, akik a segítséget kapják vagy várják azok, azokkal kapcsolatos, tehát hogy nagy felelősség adni, na ezt akarom mondani, hát hogy találkozol-e ezzel igen, a jelenséggel. Igen, főleg, főleg a karácsonyi dolgoknál, vagy amikor egy, találunk valami olyan családot, ahol, ahol szükség van, uh -huh. ott úgy összeszedni dolgokat, vagy úgy akár hozzájuk csak megkeresni őket, mert az is nagy felelősség, hogy az ember hogyan és miként csinálja. Itt azért érezhető, igen, mert az emberek elkezdenek számítani, és akkor nem hagyhat serben senkit. Uh -huh. És akkor az fontos, hogy... De az is fontos talán, hogy, hogy, hogy, hogy megszabjuk mi is, hogy ki az, akinek tudunk segíteni, és ki az, akinek nem. Szóval valamilyen keretet ennek adni kell nálunk is. Úgyhogy ez mindig nagyon nehéz, hogy, hogy ne sérüljön senki. Öb... Te ezt ilyen hosszabb távon képzeled, el ezt, a, ezt az egyesületi ilyen segítő munkát magad egyre magad tudsz? igen, igen, igen. Pont most nemrég ültünk le felségemmel, hogy nekünk is van két gyerekünk, meg a munka, meg a többi, hogy egyre inkább csökkent, a, amit ebbe bele tudtunk fordítani, és most nagyon szeretnénk azt, hogy. Már uh, hogy a privát élet elvitte az hát embert. Nálunk is mások, is már is benne volt ő is, uh -huh. is dolgozott, megrádiózott, uh -huh. meg mit tudom én, de hogy, de hogy jövőre szeretnénk ezt megint egy kicsit újra fel felfrissíteni a dolgokat, amennyire lehet, és akkor, akkor ezt minél hosszabban. Igen, és minél több embert szeretnénk akár a tagjaink között tudni, akik... Tehát te bírót szereted ezt az Egyesületi uh -huh. Szerveződést? Igen, igen. Ez nagyon jó szerintem. Ez az ember lelkének is jó, uh -huh. meg kapcsolatteremtésnek is jó, és igen, az, hogy most itt vagyok, az is nagyon jó, és ez ennek köszönhető. Tehát, hogy a, azt nem tudom, kérdezhetek hogy de egyébként mit csinál, mivel foglalkozol a privát életben? A privát életemben én most jelenleg egy iskolában vagyok portás, uh -huh. ami azért nagyon jó, mert ugyan kevés pénzzel jár, viszont a portai idő alatt, amikor nem kell konkrétan dolgozni, akkor van időm arra, hogy az egyesülettel foglalkozzak, hogy a videóval foglalkozzak, uh -huh. hogy, hogy mással, úgyhogy ez nagyon jó, meg családapa vagyok, mm. meg ilyesmi. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsche's. I must make amens. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord!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 on you lord please don't let me down prove that you love me and buy the next round oh lord won't you buy me a night on the town. Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? nem csak az Emberek vagyunk Egyesület elnökével beszélgetek, hanem egy videobloggerrel, amit azért is fontos, hogy kiemeljünk, mert egyrészt a videoblogról fogunk beszélni, másrészt pedig azt mondta János, hogy akik hallgatták a műsorokat idáig, azok úgy értelmezték, mint hogyha János nem látna. Hát lát. Volt ilyen is. Hát lát, mert hogy videókat is készít, tehát az anélkül kicsit nehezen menne. Úgyhogy Nézzük meg azt, hogy mi az, amit neked nyújt ez a videóblogolás. Miért kezdtél el videóblokkolással foglalkozni? Egyébként most is vesz fel, János, Igen. tehát, hogy ki nem hagyná azt, hogy bármit felvegyen az életéből. Hát én rádiózni akartam, és rádióztam is, az itt is hallható márka. De, de ez annyira de már a rádiózás maga is egy olyan dolog volt amihez több ember kellett, vagy a technika miatt vagy mert, mert közösen csináltuk és valahogy ez mindig elcsúszott ez a dolog vagy nekem mindig volt időm, másnak nem mindig és ezt meg kellett értenem, hogy ez nem mindenkinek olyan fontos, mint nekem és valamikor ekkor jött be a videoblogolás vagy vlogolás gyakorlatilag a divatba, és akkor úgy gondoltam hogy ez nekem nem jó, mert én csúnya vagyok kicsi vagyok és szerencsétlen, de, de hát ne próbáltam, hát ha ez is majd kell valakinek és akkor elkezdtem csinálni e, ezt a videózást, elkezdtem gyakorolgatni, és ma már gyakorlottabb vagyok, hát ma se vagyok igazán népszerű, vagy nem tudom ide, de, de az embernek ez egy jó kifejezési forma, és e, hát ennyi nagyjából. Miket örökítesz meg? Hát sok mindent. Um, igazából próbáltam eleinte hetente csinálni valami témát, uh, találni, de az olyan kényszeredetnek tűn nekem mindig, hogy, uh, hogy keressünk egy témát, ami érdekes, így ez nem mindig azt, ami éppen történik, vagy amit érdekesnek találok a környezetünkben, vagy, vagy, vagy ahol találok olyan témát, amiről érdemes beszélni. Ilyen lesz majd ugye a, a sorozat, amit csinálok, ez a, a szakmázó, a különböző szakmákat mutatok majd be, például a civil rádió, mint rádiós milyen ilyen lehet. Majd szó. De hát most például az, hogy itt vagyok, hogy milyen egy ilyen rádióvilága, és a többi, és a többi. Szóval mindig, hogy mi az életemben, vagy az életem körül található érdekes dolgok azzal kapcsolatban mindenképpen, a jövő héten fog egy olyan, bár most a vállam miatt kevésbé, de de, de, de fogunk egy olyan csinálni, hogy a látássérülteknek például a közlekedés, ezt is márkal fogjuk csinálni, hogy hogyan uh -huh. lehet őket segíteni, kell -e egyáltalán segíteni, és ha igen, akkor mégis hogyan, és hogy nem kell félni ettől. Az online platform rengeteg lehetőséget nyújt, Ö, gyakorlatilag bárki filmessé válhat, rengeteg fotót lehet látni, tehát, hogy mindenki tud dokumentálni, és dokumentálunk Igen. is, Nyilván ezek egy része majd aztán megy az enyészetnek, viszont nagyon sok olyan dolog meg fog maradni, amiről régebben nem tudtunk például azt, hogy hogy élnek az emberek, hétköznapi jeleneteket nem tudtunk megmutatni, és biztos vagyok benne, hogy ezek az online platformok a te munkádat, és nagyon segítik, mert új lehetőségeket Persze. nyitnak a számotokra. Hát segíti is, meg lassan elvárás is talán épp azon gondolkodtam a minap, hogy az online platformok nélkül egy régi mobiltelefonnal, tehát hogy nincs okos telefon, hogy tudok elleni egy hétig, és már eleve az is nehéz volt, mert annyira felgyorsult a világ, annyira um, minden az egyik másodperccel a másikra történik, hogy az ember lemarad, kimarad, és hogyha az ember ezt a videózás választja, vagy tényleg szeretne ott lenni azoknak a közelében, akiknek mondjuk az Egyesületen keresztül segít, akkor, akkor ezeken ott kell lenni, ami nem biztos, hogy jó irány, de mindenképpen van előnyös oldala is. Azt mondtad, hogy amikor elképzelhető, hogy neked egy hétig telefon nélkül kell lenni, akkor rengeteg mindenből kimaradtál volna. Ezek elvonási tünetek, vagy pedig szakmailag nem tudod megvalósítani a dolgaidat? Szakmailag is, bár a kicsi kamera általában mindig velem van, mint videó. Um, de az, hogy az ember mondjuk van egy baleset, azt ugye fel tudja tenni mondjuk a Facebookon egy olyan oldalra, ahol a kerületi balesetekről van szó, ahol tudok tájékoztatni embereket, hogy ne arra megy, merre menj. És amikor ezzel kapcsolatban kellett volna csinálni egy fotót, és el kellett volna küldeni, ott bajba voltam. Nagyon hozzászottunk ehhez az utcakeresőhöz, hogy megyünk valahova, akkor beírjuk, merre menjünk. Ez is tudott gondot okozni, pedig ez régen is megoldották az emberek. De most már annyira hozzászottunk ezekhez a dolgokhoz, hogy, hogy ez volt igazából talán, a GPS volt az, ami az autóba hiány. Gyakorlatilag te minden lehetőséget felkutatsz, amit a neten fel lehet kutatni, és használod is ezeket a platformokat. Ez rengeteg időt veszel. plusz még vlogolsz is, tehát nagyon nagy idő nagyon nagy időt töltesz, sok időt töltesz a neten. Igen. Gyakorlatilag ez az életednek mekkora része az, hogy te az interneten keresztül mutasd meg az életét, illetve azoknak az életét, akiket megpróbál segíteni? Tegnap volt egy ilyen kérdése a telepényból is hogy mi a munkám? Én egy iskolában vagyok portás. És nem véletlenül csinálom ezt a munkát, többre is hivatott lehetnék, de pontosan azért csinálom ezt, mert ott van idő arra, hogy dolgozom, de közben mégis, amikor üres idők vannak, akkor tudok a Facebook-kal foglalkozni, vagy tudok vágni egy műsort, vagy tudok um, beszélgetni, vagy éppen az Egyesületek az ügyeit intézni. Tehát így, így, így kevesebbet veszel, de még így is nagyon sokat veszel például a gyerekektől, mert abból is van kettő. És, um, és azt látom azért, hogy, hogy ebből sok időt viszel, Igazából a szervezés kérdése talán az, hogy az ember mennyit akar ezzel tölteni, és hogy mikor, hogy mi a fontosabb, és hogy mit, mikor csinál az a fontos. Nem beosztani az időt jól, az, ami nehéz, de hogyha az ember ezt egyszer meg tudja oldani, hogy mit, hogyan és mikor csinál, és ezt a rendszer tartja is, akkor onnantól már gyakorlatilag csak követni kell a dolgokat is kész. Nagyon érdekes, amikor beszélsz, mert uh, amit csinálsz, abban uh, rengeteg energia van, uh, van egy magabiztosság, tudod, hogy mit csinálsz. De közben olyanokat mondasz, hogy hát amikor így elkezdtem blogolni, akkor azt gondoltam, hogy kicsi vagyok és csúnya vagyok. Nem való ez nekem? Hát többre vagyok hivatott, mert én csak egy portás vagyok. Uh, miért érzed azt, hogy nem tudom én a portás az csak? Azt meg, hogy kicsi vagyok, csúnya vagyok, az kinőtte-e már? Uh, nem tudom. Um, úgy Hát, hogy a portásra azért mondom azt csak, mert, mert sokszor érzem azt, vagy éreztetik azt a mai világban, hogy, hogy, hogy egy portás az inkább egy ilyen egyfajta nyugdíjas állás, bár én csináltam erről is egy videót, mint szakmázó, uh -huh. hogy mit csinál a portás, és hogy milyen dolgai vannak. Tehát aki ezt ismeri, az nem csak ledes, de sokan, két, sokan hajlamosak arra, hogy, hogy ezt egy segédmunkának tekintsék, miközben van benne felelősség, hiszen a gyereket nem lehet kiengedni az iskolából, a kulcsok, a telefonok, és a többi, és a többi. Szóval sok, sok dolog ez. Annak, aki ezt átlátja, azt tudja, aki nem, az megnézze meg a videóban. Szóval átvetted a világítéletét. Hát mondjuk. Nézzük akkor a, tovább az online platformokat. Mik azok az újabb lehetőségek, amikre azt mondod, hogy ezek jelentősen segítik a munkádat? Mert azt látjuk, hogy például egy honlapnál azért, hogyha jól csinálják meg azt a honlapot, akkor azért van uh, látásérülteknet kiszolgáló verziója is annak a honlapnak. Ez nagyon fontos. Most bár... már nagyon sokan fel tudják olvasni, tehát Igen. hogy rá lehet kapcsolni egy olyan programot is. De még ezen kívül rengeteg lehetőség van, amit talán nem is ismerünk. Én se ismerek mindent, én is inkább megyek a dolgok után, de az nagyon fontos valóban, hogy ha csinálunk valamit, azt mindig úgy csináljuk. Én próbálom azokat a platformokat használni, ahol nekem nem kell külön azzal foglalkozni, hogy ezt látásérőként is tudják használni. Annyit szoktam vele foglalkozni, amikor megcsinálok valamit, és elkészülök egy oldallal, egy honlappal, vagy egy Facebook profilal, akkor szólok egyik másik látásérők barátomnak, hogy nézze már meg, hogy ez így mennyire átlátható számára, mennyire olvasható, vagy mennyire tényleg az a fontos talán, hogy tudja azt, hogy Mit, mit található rajta, és hogy azt, ő ezt érteni is tudja aztán. Miért gondoltad, hogy te elkezdesz foglalkozni ezzel a témával egyébként? Melyikkel? Az emberek vagyunk ja, egyesülettel. Egyesülette. Hát mm -hmm. az egyesülettel azért foglalkoztunk, mert eleinte kellett valami, megint a Márkra visszatérve, ami a majdami rádiónkat, vagy a rádioműsorunkat jogi személyként üzemelteti. És akkor rájöttünk, hogy ez nagyon jó, de. De akkor megkérdeztem a márkot, hogy mi az, ami. akkor ismerkedtem meg ezzel a látássérült világgal, mi az, ami neki hiányzik igazából. És mondta, hogy igazából. Nincs olyan sok, minden, ami hiányzik, ő így nőtt fel, neki, neki nem egy olyan hátrány ez, de autót szívesen vezetne, mondta ő. És akkor erre hoztunk létre az Egyesületen belül, még egy-két programot szerveztünk, hogy akkor lehessen autót, de nem csak ő, hanem mások is. Akkor ott megkérdeztem más látássérült, vagy ott már volt egyéb fogyatékelő srác és lány is, hogy ők mit szeretnének elérni. És akkor mentünk tovább-tovább, és akkor valahogy így jött az, hogy... hogy tudtunk egyénileg mindenkinek egy picit segíteni, hogy egy kicsit megismeri aztán, amiben ő nem tud ki teljesen. Tehát így alakult ki ez a dolog, és aztán így ma is, ugye, nem azt csináljuk, amit a nagy egyesületek, mert arra van sok, hanem inkább azokat a dolgokat csináljuk, amit egyéni igényeket próbálunk nem kielégíteni, ezicán hangzik, de valahogy mégis az, hogyha valakinek van problémája, mind egy nagy egyesület nem tud segíteni, akkor megkereshet minket, és akkor igyekszünk segíteni a helyzetén vagy vagy elérni a céljait. Szóval már tehet mindenről. Igen, teljesen. <gül> akkor ezt ráfogjuk. Hogy néz ki egyébként egy napod? Mert van két gyereket, foglalkozol az Egyesülettel, gondolom, hogy reggel elmész dolgozni. Reggel igen, hatra én már ott vagyok. Hatra jársz dolgozni? Hatra. Hát amikor tudok, akkor hatra igen. És hát, jól kelsz reggel? Tehát, hogy most te már egy igen. ilyen pacsirta típus vagy? Nem, nem. nem. De most már igen, tehát most már ezért sikerült két-három éve vagyok itt Ebben a, ebben a hely, helyen korábban is voltam portás, ott nem kell koránkenni. Amikor váltott műszakban voltunk, nehezebb volt, de mióta csak reggel vagyok, az ott a könnyebben csinálom ezt. Hát a nap úgy néz ki igazából, hogy reggel bemegyek, akkor nagyon sok időm van szabadon, mert várom csak, hogy bejöjjön mindenki. Az alatt például van időm, ugye a videókat vágni, vagy van idő válaszolgatni a levelekre, és hogy jön valamilyen segélykés, és akkor azokat fölvenni. A feleségem is ott dolgozik, ahol én egyébként csak ő iskolatitkárként, és ő is bejön, akkor kicsit esetleg van, hogy korábban jön be. Vagy utána, és akkor együtt tudjuk. Ő, ő a jogi része az Egyesületnek. Ő az, aki az ilyen dolgban tud segíteni, ha kell. És hát akkor vége a napnak, akkor megyünk a gyerekekért óvodába, és utána vagyunk otthon velük. És az én tervem szerint, ami sose sikerül, az mindig az, hogy ö, 8 óra után ők lefekszenek, és van időm videót vágni, van időm válaszolni, és a többi. És persze, hogyha úgy van, akkor a munka vége és az óvoda között tudok segíteni. Én is bárkinek személyesen, hogyha mindig kell hozni kell valakit esetleg, mert lett volna jó ez a marutis dolog, e, és, és a többi. Szóval, hogy az ember besülíti a dolgaid, amikor lehet a hétvégén vannak az aktívabb dolgok, hogyha van program vagy bármi, akkor azt akkor oda tesszük. Ilyen volt ugye a közlekedési családi nap, vagy a parlamenti séta, vagy például a mm, állatkerti kirándulás. Úgy tűnik, hogy van benned egy ilyen nagyon erős segíteni vágyás, Mondjuk Ezt így innyit. otthonról hoztad, vagy pedig azt tapasztaltad, hogy a világban túl sok ember van, akinek nem jut megfelelő segítség? Otthonról is, meg sokszor bele gondolom magamat azokban a helyzetekbe, amik vannak. És akkor azt gondolom, hogy ha sokan csak felületesen is élnek, akkor ha én rájöttem arra, hogy nem kell, vagy nem szabad ennyire felületesen élni, akkor lehet, hogy élni kell a lehetőséggel. És egyszer biztos nekem is jól jön, mint most a kezemnél a segítség. Tehát én is, én is, amikor tudok, akkor akkor próbálok ebbe segíteni, de hát ebbe, ebbe vagyunk többen. Tehát, hogy szerintem ez. Ennek így kellene Hát működné. igen, de most éppen rólad beszélgetünk, igen. tehát, hogy most itt te vagy a főszereplője ennek a történetnek, még hogyha te csinálod most itt a vlogot is. Igen. Kielégít téged ez a vlog vagy vágysz még rádiózni? Hát most, hogy időjöttem már kétszer, most már lenne kedvem újra csinálni, és igazából jó lenne, de, de ugyanaz a probléma, hogy az idő hiánya megint, ami, ami a videóban is látszik, hogy nincs, rendszeres, nincs rendszeresen időm rá. Tehát azért nincs annyi feliratkozó, vagy néző, vagy bármi, amit szeretnék, mert nincsen rá rendszeresen akkor időm. Ez a rendszerezési probléma sajnos van, de remélem, hogy sikerül lesz mondjuk 2020-ban leküzdeni, és akkor lehet még több mindenre is lehetőséges idő. According to Psalm 27, the Lord is my light my salvation. Whom shall I feel? Whom shall I feel? Oh, oh. Look up on the sky and tell me, tell me what is left for us to see. So many mornings that we wake up. No money in the pocket to be. Never stop to take the but Do would my easier for me, whenever it's all that is as such, and recognizes me, I go down on my knees and pray. A beszélgetünk vele tulajdonképpen a Kazinci Bálint kollégám és én, Szabó András. És a tulajdonképpen az alkalm alkalmaz most már a héten, ugye? Amiből, igen. amiből legalább négy összejött, ugye? Hogy is lehetne igen, mondani. Igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy legelőször kezdjük azzal, amit ilyenkor szoktam, hogy vannak elvaratlan szálak, amit a héten valakivel elkezdtél beszélgetni, csak nem fejezted be, de most elmondanád. Talán nincs, mindenről beszéltünk. Az Egyesületről is beszéltünk. A videózásról is beszéltünk a munkáról és a is szó szóval volt mindenről szó. Hát azért egy dologot talán beszéljünk az Na. egyesületről, mégpedig a programja a tervekről. Ugye azért arról beszéltünk, hogy mi lenne hogy tudhatnánk, hogy milyen terveket akarott ilyen egyesületetek például a jövőben. Szeretném folytatni azokat, amiket elkezdtünk igazából, de nem úgy folytatni, mint eddig, hogy vagy összejön vagy nem, hanem szeretném most már biztosra menni. Ugye, ennek mindig leginkább a pénz volt az oka, vagy az idő. Ezért nagyon röviden egy-két vagy mi, mi az, amit folytatsz, mert amit a nyugdíjakatok mindenki... nem ugyanazok, mint, a, mint amikor mondtad. Múltkor. Szeretnénk uh, újra megcsinálni a közlekedési családi nap programot, ami mm -hmm. a Dunaplázánál szokott lenni. Itt látássérültek vezethet, vezethetnek, és uh, például uh, a élők mesélhetnek arról, hogy nekik a közlekedés miben más, mm -hmm. mint nekünk képeknek. Uh, ott szokott lenni gyerekprogram, arcfestés és a többi, szóval ez egy igazán családi közlekedési nap. Mm -hmm. Ezt mindenképpen szeretném megcsinálni nyáron. Szeretnénk újra látogatni a parlamentbe, és egy-két olyan helyre, ahova nem mindig lehet uh -huh. bejutni, és most lehetőséget biztosítanánk a fogyatékkal élőknek is, épeknek is arra, hogy bejuthassanak oda. Legyen megint uh, egy kiállítást szeretnék szervezni, idén szeretnék megcsinálni egy kiállítást és egy koncertet, és aztán uh, hát folytatnánk a, a állatkerti túrát és a többit. Jó, hát, kis, szóval vannak ötletek. jó kis program. Hm? Van. De hogy ebből mi jön össze, ez mindig attól függ, hogy, hogy milyen, milyen az idő, hát a szervezés, hát a pénz, az időjárás. Hát mind összejön Persze, így lesz. Hát Úgy nem. tudom, hogy például te sorozatot is készítesz valami, de ennél sokkal többet nem tudok. Az is most kezdődik, bár járkéződött már, ez szakmázó az a címe, mm -hmm. és ebben az a célom, hogy fél órában, adásonként bemutassak egy-egy olyan szakmát, ami, ami érdekes lehet. Mondj egy kicsit, ilyen szakmát, mire kicsit. Akár a buszvezető, akár a rádiós, ugye, tehát fogok uh -huh. majd jönni ide, uh -huh. de ugyanúgy de a saját szakmát, mondjuk most a portás vagyok egy iskolában, azt is bemutattam már. Tehát uh -huh. mindent, ami, ami érdekes lehet. És, és akkor ebben belemegyünk egy kicsit, hogy mi kell hozzá, uh -huh. feltétlenül lépnek kell lenni hozzá, hogy ezt lehessen csinálni, mit lehet ezzel keresni, milyen tanulás kell hozzá, milyen utat uh -huh. kell bejárni, az ember ezt uh -huh. sikeresen csinálhassa. Uh -huh. Benne az a kérdés út fel, hogy a szakmázó, az azt jelenti, hogy te magad fogsz bemutatni egy szakmát, vagy mindig felkeresel esetleg, vagy felkutatsz olyan embereket, akik ezt a szakmát tűzik és beszélnek róla? Inkább az utóbbi. Tehát felkeresem Aha. én is az embereket, illetve cégeket, ahol lehet, és akkor ott bemutattom bemutatják, hogy milyen ez a szakma, mik a fortéjai, rejtéjai és a többi. Ha van olyan, amit ki lehet próbálni, például a buszvezetés volt Én akkor azt én is kipróbálom majd, uh -huh. de nyilvánvalóan hát a kereteken belül. Azt is tudom, hogy például ennek a címén is, vagy ettől függetlenül is szeretnél például abban is segíteni, hogy a fogyatakkel élők munkát találhassanak. Igen. Miért? Azért, mert Egyre többször látom azt, hogy nem csak a fogyatéka, de sok esetben be vannak az emberes katujázva. Uh -huh. Hogy ő csak ezt tudja csinálni, hogy ő majd csak de a látás van ez, hogy mindenki szőr, De nem csak masszőr lehet, egy csomó minden más lehet csinálni, szerintem. Mondja egyet És, még, mit lehet még, van pont Hát itt van ez a telefonos operátor is, amit csinál Aha, például a okay. Márk barátom. Akkor van olyan ismerősöm, aki szintén ilyen Hát nem portás, de valami hasonló munkát végez. Uh -huh. És rengeteg mindent lehet csinálni. Például a, a, nagyon érdekes volt, hogy azt gondolnánk, hogy egy biztonsági őr e, is lehet például kerekesszékes, mert hogy a biztosegőr sem csinálhat sokszor sok mindent, csak annyit tehet, hogy kihívja a rendőrt. Na most így, erre bárki képes. Így van. És így ezzel van. ő már lehető többet tud keresni, mint azzal, amit esetleg akarnak kiadni. Szóval van, tehát nem játszhatunk hatóságot, azt igazából a, arra valók a rendőr. Tehát ott, ott, ott mm -hmm. bárki lehet. Tehát rengeteg dolog lehet, gondolom, tehát nagyon sok dolog még én se tudok, hogy mik azok, mm -hmm. amik lehetnek, de mindig, amikor uh, egyeztetek majd a, azokkal, akik elmegyek, akkor, akkor ezt a ugyan akarod eljutatni ezeket például az érintettekhez, mert tulajdonképpen az a fontos, hogy akik például például mondtad, fogyatékkal élnek, és szeretnék például a kicsit szélesíteni a maguk választási lehetőségét, ha jó lenne, ha ezt megnéznék. Hát igen, az a terv nyilván, hogy ez, ezt ennek valamilyen reklámot csináljak már, hogy ez a műsor működik. Ha van, már mondjuk 15-20 adás, amit érdemes sorozatnak mm -hmm. tekinteni. És akkor felkeresem azokat az egyesületeket, akikkel már egyébként az egyesület, mm -hmm. mi Egyesületünkön mm -hmm. kell, már eleve barátságban vagyunk, és akkor ők, nekik is van rengeteg hírlevelük, stb. stb. Tehát abban reménykedek, hogy szájhagyomány útján, vagy e-mail hagyomány útján is tud ez terjedni, meg hát, így van, ahol lehet, én is megosztom, és aztán majd csak továbbadják. Ez izgalmas a dolog, amit válasz. És egészen egyébként azt az tudom, hogy ti egyedül csináljátok, különösen támogatás nélkül, saját magatok a passziójára és mások örömére, tehát tulajdonképpen ezt csinálod, és ez nekem nagyon tetszik, támogatások nélkül. Hát igen, Ez Direkt nem csinál, vállalatok támogatást, vagy nem is kerestek támogatást? Hát örülnénk a lenne támogatás, de... De pályázni nem kell. Hát pályázni kell. Sokszor el vagyunk maradva az Egyesületnek az olyan jogi dolgaival, amivel, amivel előre kéne haladni, és ezért aztán a pályázatokban sem mindig sikerül úgy, úgy, úgy, nem felelünk meg mindig. Mi inkább csináljuk ezeket, és amit lehet, azt csináljuk, és akkor ezek mindig elfelejtődnek, ami persze nem jó, ezt pótoljuk, és ez is a tervek között van, akkor uh -huh. mondhatom, hogy egy kicsit összekapjuk magunkat. Lehet pályázni, és meg rengeteg lehetőség van. Most mi kulcsartókat csinálunk, csináltatunk, és azt adjuk el, meg mit tudom én is akarok. Én amire készültem, tulajdonképpen beszélgettünk is, melyre készültünk veled kapcsolatosan, egy általánosabb kérdés is érdekel, mennyire érzékeled az emberek segítőkészségét. Mert ugye olyan a uh -huh. világban érünk, nagyon sok embernek szüksége lenne segítségre, de vannak-e hozzá elégséges segítők? Egyáltalán hogyan látod ezt a helyzetet te, aki egy civil szervezetet, ha úgy tetszik, képviselsz? Az embereknek van akarata talán, nincs ideje. Segíteni, illetve nagyon sokszor nem ismerik fel a helyzetet, amikor segíteni lehetne, vagy kéne találni. Föl kéne a helyzeteket. Az... Hát igen, most csak egy teljesen más téma, vagy teljesen más, amikor a feleségem összeesett az utcán, mert, uh -huh. mert hogy szédülős volt, ilyen pánikbetegsége volt, senki nem ment oda segíteni, elmentek már négy en ötten, kinéztek a, a nénik a boltokból, és összesuktak És nem mentek oda, hogy segítsenek. Uh -huh. Vagy nem féltek a dologtól, vagy azt hitték, hogy részeg, én nem tudom, sokszor van ilyen. Akár egy cukorbeteg, ez nagyon fontos a cukorbetes is beszélni, ilyen esetben, hogy azokat, a tüneteket lehet akkor is látni, mintha mint valaki esetleg ívott. Üm, és, és különben nem, csak, csak lehet. Ez, ez, ez furcsa, hogy az embernek Igen, o, jobban föl kéne készülni, és ez, ez az egészre lehetséges, hogy jobban kéne az iskolákban tanítani már a gyermekeket is. Én azt gondolom, hogy rengeteg ez rosszul mondjuk, felesteges hát tudások a cukorbetegséget. Igen. Aki például fekszik, és mondjuk olyan olyan tünetet mutat, és néha olyan is az illat, amit egy részeg pont az az. Igen. attól még az lehet, hogy igazából cukorkóma így közelében van, van, és segítséget kell kérni. Így van, ezt mondott. Csak azért mondtam, még egyszer legyen hangsúlyan. Igen, a kanon, így, van, így van, van. Szóval, hogy, Igen. hogy rengeteg dolog van, amikor átszaladunk, mert, mert, mert rohan az idő, és rohan a világ. Az a baj, hogy mi is, mi is De tudod, van olyan, mint amikor sokat tanul, akkor mindig kevesebben nyúlnak bele. Mert hogy egyen, ha te egyedül vagy ott, akkor könnyen segít ez, ha Van egy másik ember, akkor miért pont én szokták mondani az emberek? Igen, minden egy másikra vár ez is. Igen, igaz, sokszor van ez. És aha, értem, Akkor ti kicsit deviánsak vagytok, te akkor is segíthetek, ha más is ott van. Igen. Mm -hmm. Teljesen nyugodt. Bocsánat, egy, csak egy érdekes aspektus ehhez, hogy én most Franciaországban töltöttem, és ott tudtam meg, hogy Franciaországban például törvény kötelezi arra az embereket, hogy ha valaki nem segít akkor, amikor egy olyan helyzetben van, amikor látja, hogy bajban van egy másik ember, akkor megbüntethetik érte. Tehát, hogy ez a törvényben szerepel, hogy kötelessége segíteni. a másikon. mulasztott, ugye, és ezért büntetik a. Hát, Magyarországban nincsenek ilyen szabályok, nincs de nincs. legalább erkölcsérek lehetnének. De például megtetjük azt, hogy ezt. És akkor hát, ha nem, tör, nem, nem törvényről van szó, itt tulajdonképpen arról, hogy az emberekben legyen ott Lelkis a lelkismeret kérdése. Ez is. ilyen egyszerű. Meg bátorság angerű. kérdése is, mm. sajnos. Nagyon elfogyóban az idő, mert most már csak egy-két percünk van, és ilyenkor illik a legvégén a legfontosabb kérdéseket föltenni. De hogyan érezted velünk magadat? Jó volt, érdekes volt kicsit visszacsöppenni a dologba. Régen. Visszacsöppenni? Igen, mert régen, annak idén mi is csináltam rádiót, intest rádiót Kispesten csináltunk, a rádió Kispesten nevű rádiót, ez egy internetes dolog volt, mm. és aztán a Loboda márkalak aki ugye itt is rádőzik vele, és csináltunk különböző műsorokat, uh -huh. amiknek vagy volt értelme, vagy nem, már hogy sikere, vagy nem, mert aztán nem mindegyik került be, Rádióba, de, de jó volt egy kicsit. De most jó, ezt, ezt csinálni. Benne, hát persze, igen. Akkor most újra a mikrofon mögött voltál egy kicsit. Igen, ég. kicsit, és gondolkodtam rajta, hogy ez, ez jó. Igen, ez jó, jó dolog. Ezt lehet, hát hogy visszatérsz igen. a pályára, elő vagy utóbb. Jövőre talán. biztos biztosan jó szívvel ajánlok a jövőben is, hogy hallgass a Civil Rádiót, amiben most egyébként egész héten hallottuk a te hangodat, és természetesen figyeld a műsorainkat, és ha adódik lehetőség, szerintem újra találkozunk a mikrofon mögött, és köszönjük egész hát a jelenlétedet, és azokat a beszélgetéseket, amit végül is veled együtt a kollégáim Folytatta. Köszönöm szépen még egyszer, és vigyáz magadra. Köszönöm Duh. a lehetőséget. Viszlát. Viszlát.